waulama mbalimbali yana katika wame, wana maoni tofauti kutokana na kutokana na alkohol je alcohol ni haramu eh je alkohol ni najisi ama sio najisi sababu kwanza imekuja kila kitu kenye chenye kuleweesha ni najisi ama sio najis kuna wala ambao kwamba wameona chenye kuchika chenye kuleweesha kama kiko maji maji ni najisi Na kama kili chokauka, kama kitu kama bangi na hini sio najisi Na kuna wale ambayo kwamba wanaona kitu kama cha chenye chinyekulioesha kama pombe Specific pombe siwa najisi Na inatokana na hoja yao kuwa wakati ambayo mtume Muhammad sallallahu alipo, alipo, alipo, alipo haramisha Ilipo halitaramuka aya musho Kuharamisha pombe ina malakamuru walmeisir wala nsabu Paka mwisho riji sumina ama li shiitani fajitanibu Ambaye wakati, wakati na umara lisema alahan intahena intahena Yani wakati sasa nasa dalili mikuja Sabu nojo dalili likuja Kido kidogo ya kusema musikunye wakati waswala Wakati ya kwanza lisema mukunye Mukikunye ina, Yani ilikuwa aisemi mukunye lakini nasema Wanapukuriza kuhusu pombe Sema kuna Kuna ina manfa na ina madhara Lakini madharake ni kwa kubwa kuliko manfa Wengine wakawacha Wengine wakawacha na kunywa paka wakenda kwa swala Wengine likuwa kwenye swala na changanye kakuja Aya nyingine lata Karabu swala wa antu mzukara Wengine wakawacha Wakasema wengine wakawacha kabisa Wengine wakasema wakati wa swala Sitakunywa Paka mwisho akakuja aya mbaya kuharamisha kabisa Sasa Waislamu e, Katika madina walimwaga pombe Yeni pombe ilimwaga kwenye Kila mweja likuwa kimwaga kienda kwenye. Izgi tu. Hasa, thought ya scholars wanasema kama yenge kuwa ni jamba ambayo kwamba ambayo ni najisi. Ntumi Muhammad sallam yenge wa murisha wakachimbe wa mahali fulani nja wakaweke nini? Wakaweke, wakaweke, waka wakawake, wakamwage, nani yonani, hiyo mwage yopombe huko. Lakini vile haku, ka, haku haramisha haku haramisha ya yani haku, haku waweke mahali basi ino pombe ni haramu lakini nisiyo najisi. So iko iko kuna kuna kauli mbili kuna wala mbaya kwamba naona wanaona najisi ndio dalili ambayo ambao wanaona sio najisi ndio dalili yao na kuna wale ambao najisi anga kwa saizi hii sipati dalili si saizi nikujii dalili ya kwa wala ambao kwamba wameharamisha sipokuwa tu naona kwenye vitabu vya fiqh anasema kila kenye kuleyesha kikocha maji maji ni najisi lakini nafikiri na dalili zao lakini dalili ile ambayo kwamba inasema kuwa sio najisi wale wale ambao kwamba wanaona sio najisi kwa na vile pombe ilimwago katika nini Katika, katika madina na mtubu muhoa sasala maa kuzuya iyo njona ona kuna, kuna kawuli na iyo maulama mafuku hama ya kutalefi yani sasa kwamba ona ni najisi ona chochote cha alkohol uwezi kufanya nini uwezi ku uwezi ku yani kuchote cha alkohol ni najisi kama marashi ambaya kwamba itangereza na alkohol ona ona ngini wa mekuandikia na alkohol wengine kikuwa na alkohol wa aa kwa mulia sababu ni najisi haya yote tisa kumi ni katika wakati kama mas'ala dhurura ikikua e, ni mas'ala ya meshakuwa dhurura mfano um, kama katika kaida ki, katika fiqh na fiqh inasema ad-dharurah tutibihu wakati mwingine japo la dhurura inaweza kufanya nini kutoa yale mambo ambayo kwamba ni imekatazwa ime Na katua mfano mfano katika mtu akikuwa na njaa kabisa anataka kariba afe. Akapata ngurue anawza kula. Anarusio kula ngurue na ni haramu. Na mtu anawza kula hata maite ya likufa, ni haramu. Na wakati mbae kwamba mtu labda na kiw. Anawza kunya hata paka pombe. Ngao baadhi ya olema wale mbae kwamba mekuwa na msimamo upanda mgini. kidogo mkalo wakasema pombe haitoi kiw. Lakini wengi wamejuzisha fukahawa wame sema, kama inawza kumguza kiw na kumzuia ku kumuzia nafsi yake ni bora sababu katika, katika kaida sheria tuna Uislamu nasimamia e, dharura tano na miongoni ma dharura tano ni hifdhun nafs kuhifadhi nafsi na kuhifadhi nafsi ni dijabu muhimu kwanza natanguliza kwa kila kitu kama itakuwa sasa hiyo pombe hiyo alcoholie sanitizer ina alcohol na hakuna kitu kingine cha kuzuia na hiyo njia ya kuhifadhi nafsi basi na ila kwa kila kitu kwa hivyo ataitumia lakini kama kuna mbadala nyingine ni bora aende kwa kwa mbadala mwingine katika hiyo kutakana na hiyo fatwa ya kaida al-darura ambayo kwa katika mambo matano miongoni mwake ni hifdhun nafs kuhifadhi nafsi kuhifadhi nafsi hiyo kitakuwa kwa chochote kama inaweza kuhifadhi nafsi ya kuwe hai ni bora alafu ikitoka kama vile imam Shafi anasema idha dhaqa al-amru wa idha tas wa Jambo likikuwa nzito kabisa Yeni na kufanya sasa ya kupeleka katika hali ya uwezi Basi unarusio zile vitu wamba ya kumbe ni haram Lakini kirudi katika ile hali Basi wachana na hizo haramu Lakini siyo masala zina na mengine Sababu wengine na kutoa fatwa kasema Pia mta kikuwa na shaha wa zaidi Upande wa zina mbwona inaasikurusio Lakini maulama wa mezumza katika masala Kama mfano kama sasa kikuwa Hii ugonje mekuja Na hakuna tiba nyingine upande wa huu Isipokuwa hii basi naruhusiwa na hiyo Hii sheria imetoruhusa taita katika katika sheria inaitwa nini Ala rukhsa fid-din ingawa kuna wengine kusimama na azima wanasema madama madama hiyo madama ni jambo kitu ambacho kiharamu siwezi kutumia kwa sababu ya dini yangu pia naruhusiwa sababu hata zama za mtume huyo sallallahu alayhi alitokea walitokea watu wawili wakaenda kwa wili ambaye kama kipita kuna jamali Kwa anaitwa muslimatu al-kadhaba alijigamba kuwa yeye ni mtume Tasa wale wafaswa kwa lipashika hawa, wasa, masahaba mtume, wakasema, waka mulizi, wakaulizi ya moja. Huo unasema, unasema aje kumusu, kumusu, kumusu, msala, msailama huya. A, kuhusu mtuma, haka sema huo ni mtuma mwenyezi mungu na muamine. Na unasema kuhusu msalama akasema hata hea pia, haka muacha. Waka muacha. Mungine wapili, haka, na baada ile kwenda shapelekea kwa koko ule msailama akauliza naona wewe samaje kumhusumu mtuma akasema mtume wa Mwenyezi Mungu naona wewe samaje kunihusaka samaje mimi nikizii sisemi akamuua habari ilipofikia mtume Muhammad sallallahu alaihi ala, wasallam mtume husu sala akasema akasema ama ule mwingine amechukua ruhusa ambayo kwa maana inaruhusiwa ikishafika katika hali ya kuhifadhi nafsi ni muhimu ama huyu mwingine huyu mwingine amechadha bila azima Amesimama katika msimamo wa na wote uko katika ruhsa ule amekufa katika haki na Allah Subhanahu wa ta'ala atamjazi na huyu pia alikuwa amesimama katika haki na vile pia tukiona katika kisa cha Amar Amar alipo baba yake na mama yake walipowawa Ammar alipoambiwa aseme kalima ya, ya kufuru alisema Amar ibn Yasir aka, aka aka sema kisha ilipofikia kwa akawachwa ilipofikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema Uli hivyo. Uli sema kalbi yako muamini mwenyezima kwa sema ndiyo. Kwa sema kunginu wa kikushika pia sema tu hivyo. Kwa hivyo ruhsa inapunarusiwa kikuwa katika mlango wa dharura. Lakini masala ya pombe ni najis. Ama siwa najisi. Kuna khilafu baina ya ulamana ni mebainisha hapo. Wallahu